Тож розпусти тепер воїв і дай їм наказ готувати їжу, дарунки ж свої. Хай володар мужів Агамемнон скаже знести середину зборів, щоб вої Ахейські це на власні побачили очі, і ти серцем радів би, перед Аргеями ставши, він хай поклянеться, що ложа дівчини він не торкавсь не єднався із нею в коханні, як за звичаєм людським у мужчин із жінками буває. же, Ахіле у грудях твоїх зласкавішає серце, він же хай щедро тебе у наметі своїм почастує, учтою миру, щоб мав задоволення ти, як належить. Навіть і сам перед іншими ти після цього, Атріде, лиш справедливішим станеш не соромно бо владареві з мужем миритися тим якого він перший покривдив відповідь мовив йому володар мужів Агамемнон. з радістю слухав сьогодні я слово твоє Лаертіде. слушно ти міркував і про все розсудив справедливо клятву готовий я дати до цього мій дух мене кличе. Не присягну перед Богом я ложно, хіл же хай трохи тут зачекає, Хоч як трудів він ареєвих прагне. Та зачекайте, бо й інші, Аж поки до нас із знаметів Всі не прибудуть дари, І ми жертвами клятву не завірим. Це, Одіссею, тобі доручаю. І велю довершити. Вибери сам юнаків, що найкращих ти між все хейїв, щоб принесли з корабля подарунки, які ми вчора пообіцяли Ахілові дати, і жінок хай приводять. Ти ж мені швидше Талтібію в стані широким ахейів вепро знайди, щоб у жертву зарізати Зевсу й сонцю. Відповідаючи, мовив до нього Ахіл прудконогий. Сину Атрея, владарю мужів агамемно неславний. Краще турботи оці нам до іншого часу відкласти. Перепочинок, коли у битві кривавій настане, і люттю такою у грудях моїх не палатиме серце, Ще був у полі порубані вої лежать, щоб приборкав Гектор приамів син, коли Зев здарував йому славу. Ви ж на обід закликаєте нас, а я замість того всім наказав би негайно воям Ахейським у поле вийти й на чесерце битись, а потім із заходом сонця щедро подати вечерю, коли за ганьбу помстимося. Та раніше до любого горла мені не полізуть страва й напої ніякі. Товариша ж нашого вбито, гострою міддю порубаний, Він ногами до входу серед намету мого розпростертий лежить, А навколо товариші його плачуть. Не ушта на думці у мене, а лише убивство, кров та ворога стоїн смертельний. Відповідаючи, мовив йому Одісей велемудрий. «Сину Пелеїв Ахіле, найкращий із воїв Ахейських, ти і сміливіший за мене, і в битві орудуєш краще списом своїм, але я перевищу тебе небагато розумом. Я бо й раніше народивсь, і досвідчений більше, майже терпіння у серці». І слів моїх слухай уважно. Швидко усічі кривавій, ситіють у люди, Що як стеблини їх мідні, серпи пожинають по ниві. Жниво ж убогим стає, коли шальки ваги нахиляє, Зевс, що воїн людських, неминучий вирішує судьби.